Den svenska radiopubliken får ytterligare en favorit, den sexårige Eskildalenius, Rasmus, i Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomqvist på Nya Äventyr. Bä, bä, lam, har du någon lull? Ja, ja, kära barn, hej! Hej på dig, vad är du för en? Och vad heter du? Ja, jag heter Rasmus. Ja, så heter du Rasmus. Hur gammal är du idag? Fyra år. Men nästa år så blir jag fem år. Hur mycket blir du nästa år? Nästa år blir jag fjorton år. Och då måste du säga tant åt mig. Det vill jag inte. Asch Eva, låtas strunta killen. Vi har annat att göra. Vi ska ju kriga. Ja, men han är ju så söt. Att du ska vara så tokig med småungar, Eva Lotta. har ingen småunge. Nästa år blir jag fem år. Kan inte jag få vara med och kriga, Eva Lotta? Han ni inte få det. Nej, Rasmus. Det kan du inte. Du är lite för liten i alla fall. Då tycker jag du är dum, Lotta. Nej, men Rasmus. Tycker du verkligen att jag är dum? Ja! Hur kommer det sig att du är här förresten? Bor du i seklon? Tänk att jag inte gör det. Jag bor hos min pappa. Bor han i det här huset? Det låter att han gör, annars skulle jag inte ha bott hos honom. I hans motorcykel som står där borta? Ja, det är pratt, pratt, pratt. När pappa kör på motorcykeln. Min pappa, han gör plåt. Vad gör han, sa du? Plåt, sa jag. Gör han plåt? Det är han plåtslagare? Det är han ju inte. Han är professor. Han är en professor som gör plåt. Åh, oh, då kanske han kan göra en plåt åt min pappa. För du, min pappa han är bagarmästare. Han behöver så många plåtar att bullar på. Jag ska be min pappa han gör en plåt åt din pappa om jag får röra mig kriga. Titta, där kommer pappa förresten. Hej, Rasmus. Hej, pappa. Jag du göra en plåt åt Eva Lottas pappa så jag får vara med och kriga? Ska jag göra en plåt åt Eva Lottas pappa? Vem är Eva Lotta då? Det är jag. Ja, jag bara skojar lite med Rasmus. Då tycker jag du är dum. Eva Lotta vet du vad? Och fy bubblan är några av Rasmus favorituttryck. Radioserien som hörs i radioprogrammet Speldosan väcker många nya unga blomkvistares detektivinstinkter till liv.